садочку, доки ми поратимемося, а тоді відсвяткуємо зустріч. Я подивився на тих двох, але вони прогулювалися подвір'ям з найіндиферентнішим виглядом, не звертаючи на мене уваги. «Готувати нічого не треба», сказав Сергій. Вираз його обличчя був якийсь не такий, і він увесь час намагався не зустрічатися зі мною поглядом. «А до хати давай зайдемо», Треба обсудити дещо. І говорив Сергій якось дивно. Ми зайшли до хати. Я запропонував йому крісло. Сергій завелився в нього, і лише тепер подивився на мене. Такі справи, похмуро сказав він, потрапили ми з тобою в неприємну ситуацію. І треба сказати, дуже неприємно. Особливо я, тому що своя сорочка, ну, ти ж знаєш. Від несподіванки я витріщив на нього очі і мовчав. Так от, продовжував він, не буду вдаватися у подробиці, але все пов'язано з твоєю ідіотською рушницею і твоїми ненормальними захопленнями. Ну, ти пробач, що я так висловлююся, але я... Як уже казав, маю неприємність. Ще й з твоєю допомогою. І це мене дуже непокоїть. І хоч ми з тобою друзі, але коли йдеться про важкі злочини і мені шиють корупцію, то тут сам розумієш, не до дружби. Така же в мене робота. А втім, я буду радий, якщо ти виявишся невинним. Я? Мені перехопило подих. Невинним? У чому я маю бути винним? Ну, послухай, не смикайся, Сергій нахилився до мене. Більше я тобі нічого пояснювати не буду. Мені потрібне одне – знати, де ти був і що робив сім днів тому. А саме 6 квітня від 18 до 21 години. Тобто, чи є в тебе алібі? Ти розумієш мене? Не знаю, чи я що розумів, але розгубився й обурився. Для мене Сергій залишався старим шкільним товаришем. І важко було уявити, що він приїхав для того, щоб в чомусь підозрювати, допитувати або арештовувати мене. Але водночас несподівано опанували якась приреченість. Я зрозумів, щось сталося, і це щось пов'язане з моєю рушницею, якої зараз у мене не було. Послухай, ти вдираєшся до мене, нічого не пояснюєш, і хочеш, щоб я звітував тобі, що і коли робив? Ти що, з зглузду з'їхав? А що, як я тебе просто пошлю кудись подалі, разом з твоїми запитаннями? Сергій спохмурнів. Ти, я бачу, ще нічого не зрозумів. У кращому разі а в гіршому – ти хороший артист. Але якщо і так, то ти пізно схаменувся, і твоя перша реакція на нашу появу була досить природною. Моя реакція? Я пригадав і уявив собі вираз свого обличчя під час їхньої появи. Звідки він міг знати, на що була та реакція? Він думав, що своє – і перший зимний вітерець крадькома заповз мені в душу. А Сергій тим часом вів далі. Хоча, стривай, дещо я тобі таки поясню. Ну, ти, звичайно, можеш послати мене під три чорти, оскільки я і справді не маю ніякого права допитувати тебе. Але я б не радив. Я тут лише як приватна особа, хоч у формі. А друзі твої також приватні особи? перебив я. І вони приватні відповів Сергій. І приїхали сюди на моє прохання, щоб допомогти врятувати мою задницю від можливих неприємностей. Вони досить міцні й круті хлопці а у цього, що в курці, ще й кобура під пахвою. Це я просто до твого відома. От я й дожився твердо сказав я, дивлячись просто йому у вічі. «Послухай мене», – сказав Сергій. «Нам з тобою зараз не до амбіцій. Зрозумій одне – друг ти мені чи не друг, а в нас є один критерій – винен ти чи ні. І якщо ти винен, я мушу це знати. А далі вже діятиму за обставинами. Якщо я помилюся, то можу дуже постраждати. Так уже склалося». І, до речі, завдяки тобі. І хай який ти мені друг, але це ще не доводить, що ти винен. Я не можу цього знати. Після отих твоїх рушничних справ, після того, як я, виконуючи твої забаганки, ходив до карного відділу і розпитував про твою ідіотську залізяку, порпав архіви і давав дурні пояснення, для чого мені це потрібно, на мене падає мало не підозра у посібництві злочину. Ти знаєш, що у нас там зараз робиться? В нас іде кампанія боротьби з негативними явищами. З організованою злочинністю. Розумієш? З корупцією. Ти знаєш, що це таке? Ага. Ні, ти не знаєш. Я тобі поясню. Це коли на обласний відділ внутрішніх справ налітає багато гучних комісій які створюють ще більше галасу, лише для досягнення однієї мети – знайти цапа відбувайла. І мені, як ти розумієш, бути ним зовсім не хочеться. Так от, повертаючись до наших проблем, я автоматично втрапляю в кепську ситуацію. Я не можу знати, напевно, як далі розвиватимуться події. Тому якщо ти до цього не причетний, то доведи мені. «Та до чого?» «До чого я повинен бути непричетний?» – закричав я. «До вбивства, голубе!» – відповів Сергій. І в мене все обірвалося всередині. «До вбивства?» Уся ця містика, що діялася останнім часом навколо, геть чисто вибила мене з колії. Примусила мислити іншими категоріями. Забути реальне, земне, звичайне. І ось несподівано виявилось, що існують такі цілком відомі звичні речі, як держава, закон, міліція, які не гірше від безоких привидів змусять тебе тремтіти, охопленого жахом та панікою. А я вже повірив, що тому, кого не переслідують страшні нематеріальні істоти, нічого не загрожує. Та ось... Жахливе слово «вбивство», за яке карають. Але ж я, я нікого не вбивав. Чому Сергій казав, що вбивство пов'язане з моєю рушницею?